And the kids me the memories you gave me one stolen night of bliss the memories you gave me I one girl man, but one boy some grief some joy sweet me, memories you made of them the memories you gave me forget a small moonbeam you the memories you in lightly with a dream you can the you all slip and mine you do say wine memories are made of them One house where lovers dwell, Three little kids for the flavor. As hy, as hy, hartelike goeiemarig, dankie in, uh, jylle ingeskakel is, en ons luister na, nie Memories Almeid of Disney, ons luister na Treffers van Tuga tot Nou, maar, hulle veroorzaak die Memories, en, eh, uh, kom ons deel vanmiddag ons memories, kom ons, uh, ok, dat is wat jy nie, nie graag wil deel nie, ne, uh, elke plaat wat speel, trigger by jou, uh, uh, stel uh, herinneringe, nou uh, as dit uh, nie 4 tot 22 is nie, uh, <laughs> deel met ons, waaran laat jy die plaat jou dink? Ok, so om sommer dan weg te skop, waarna gaan ons luister? Kom ons gaan na, um, ek, ek het een hele paar wat ek uh, twee van op een slag sal doen, maar uh, dan is daar die ander wat uh, ek net een van die specifieke kunstenaar doen het. Ok, kom gaan ons nie en ons doen the sweet. Nou, die sweet is, uh, ook, wel, hulle beteken is hulle net bekend as sweet, nie this sweet nie. In 1968 in Londen is hulle gestug, Britse rockgroep, wat in die 1970s wereldwijd bekend geworden het, hulle bekendste groeplede bestaan uit Brian Connolly, hy is die bassspeler, Steve Priest, gitaarspeler Andy Scott, en op die dromme Mick Tucker, Die groep is oorspronkelijk Sweet Shop genoem. Hulle het in 1971 hulle eerste treffer Funny Funny, onthou julle om? Uh, het is in die era wat al die plate met die dubbelname Funny Funny en Tammy Tammy en jy weet, syke uh, dubbelnaam uh, liedjes uitgekom en daar was die hele klomp van hulle gewees. Die uh, snit wat ons vandag echter gaan luister, kom ons kijk gauw... Uh, Tom Tom, jy sien, daar is ook alweer een dubbelnaam, Tom Tom, turn around, en dit was in 1961 baie gewildeliekie geweest baie gewildeliek groep. Tom Tom lived for all he could give he stood by his father's side turning into his world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 Tom, turn around, don't ever let me down Don't ever leave my life Tom, Tom, turn around, don't ever let me down You can't leave your wife No, you can't leave your wife Tom, Tom returns, but only to learn that was truth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 The Sweet en hulle het gesing Tom Tom Turn Around. En dit is hy was groot treffer baie van hulle liedjies was groot treffers geweest. Uh hulle het mooi treffers gehad. Ek sou daarmee sal ek saamstem. Hulle was een van my gunsteling groepe geweest. The Sweet. Okay. Um ek sien Joy Sword daar van Surprise in a Resona uh in 'n in in, uh, in uh, wacht, sê ek, Engeland. Uh, die VSA, sy is ingeskakeld en sy sê, sy luister lekker saam. Uh, dankie Joy, jy is een van ons gereelde luisteraars en een ander gereelde ene, wat ook nou ingeskakeld is, Hello Letty, daar van Kempton Park, en jy sê ook jy weet sommer, dit gaan een lekker program wees. Jong, ek is nie so sêker vandag nie. Jy weet, ek het, hierdie program, ek het keiermense gehad. En uh, nou ja, toe het ek heel tyd gekeier, en toe hulle nou rij, toe dog ek ach, die dag is nog een papier u weet, uh, ek kan, uh, een of ander tyd sal ek die program gauw gauw by mekaar skraap, en toe prokrastineer ek, en toe hierop die doodsnikke voor ek moet uitsaai, toe gryp ek gauw links en rechts en ek sit gauw een program by mykaar. want uh, ja, toe vind ek nog uit ook, of nee, toe hoor ek, eh, uh, De, uh, of ek nie vanavond ook wil uitsaai in Rudolfse plek op spoed Hanlele souf om gestaan het, maar toe daar dinge nou voorgespring en so ek het nog een program om op te stel en terwijl ons bezig is met hierdie program, hierdie uitsending wat ek nou doen, uh, is ek bezig om daai program op te stel, so het <laughs> ga maar dol, het ga maar dol so ons hoop, ek weet self nie hoe gaat hierdie program vandag uitdraai nie uh, kom ons hou maar duime, laat al julle gunstlinge gespeel word. Oké, okay, die ou wat nou op die draaitafel lê is eene. Hy's 'n eintlike baie klassieke ou gewees op 'n op op op stadium en ek praat van Andrew Lloyd Webber, baie bekend vir sy skryfstyl. Uh hy is gebore in Kensington in Londen. Hy het op 'n jong ouderdom reeds sy eie musiek begin skryf. Hy het in die uh, winter van 1965 65 ja. by die Royal College of Music gestudeer en sy belangstelling in muziektheater het daar begin. Ons luister na een uittreksel van een van sy verhoogstukke. Nou ja, jylle allemaal ken die verhoogstuk. Hier by ons was dit Jodie Wayne wat die rol gespeel het en toe hy ophoud toet Richard Loring by hom oorgevat en dit is Joseph Ant The Amazing Tecting Colored Dreamcoat. Nou kom ons luister na die likkie waar hy uitkomt any dream will do i close my in my opinie, dink ek, dit was seker een van die plays, of uh, ja, plays, noem het een play, uh, wat die meeste, meeste opgevoer is, wereldwijd. Jo, in elke stad, in elke dorp, het hulle, as hulle iets op die verhoog wil sit, dan sit hierdie ene, en dit is um, Joseph in the Technical Dreamcoat. Radio, ons is nou oor na Skotland. Daar Andrew Stewart, die sien van een onderwijzer, geboor in Glasgow in Skotland uh, op 30 december 1933 oorlede op 11 oktober 1993. Ok, so hy was op die kop 60 jaar oud. Uh, hy was een Skotse sanger, vermakelijkheidsster en lekkieskryver. Hy het gedurende in die 1960s die BBC TV reeks The White Heather Club aangebied, en uh, sy ander Likie uh, Donald de West Matrusers uh, was uh, treffer in 1960, hy was nogal een komediant maar in Skotse stijl, je weet uh, ja, hy, hy was uh, baie aangerame ou geweest hierdie uh, uh, Andrew Stewart en natuurlijk die ander een wat vir hom een groot groot naam gemaakt het en een groot groot treffer was, is die een wat hy nou vir ons gaan doen. A Scottish soldier. Dit is vir my die, een van die mees Skotse liedjes waar hy geskryf is. Kom ons luister Andy Stewart buiten flower of Scotland natuurlijk maar kom ons luister Andrew Stewart, A Scottish Soldier There was a soldier Scotty soldier who wandered far away and soldiered far away, there was none bolder with good broad shoulder, he'd fought in the money aray and fought on won. He'd seen the glory he'd told the story of battles glorious and deeds victorious, but now he's sighing, his heart is crying to leave those green hills of Tyro.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 And soldier far away Sees leaves are falling And death is calling And he will fade away In that far land He called his piper His trusty piper And bade him soundly of peabrocks had to play Upon a hillside but Scottish hillside Not on those green hills of Tyrol Because those green hills Hills and fear as these green farm hills maybe they are not high hills all And now this soldier, this coffee soldier will wander far no more and soldier far no more a Scottish hillside you'll see a piper play his soldier home. He's seen the glory, he's told the story of battles glorious and deeds victorious the beautiful cease now, he is at peace now far from those green hills of Tyra because those green Because those green hills are not island hills Or the island hills They're not Milan's hills And fair as these green foreign hills may be They are not the hills Oh, oh Does he? Andy Stewart met die Scottish soldier, die tragische verhaal van een Scotse soldaat wat in een vreemde land gesnewel het en hy is daar begrawe. Dit is not Mylands Hills, dit is Farlands Hills en ja, uh, syng, um, dit is een uh, baie tragische story uh, as julle die bewoording van die liekie volg. Oké, okay, ons kom by a groep wat amal ken en is a, nog steeds amalse gunsteling en a, is die sangtreo broers Barry, Robin en Maurice. En jylle ja, jylle dreiggeraai, Gib is hulle van en dit is die BGs. wat een van die meest suksesvolle groepen van alle tyde geword het. Hulle is geboor op Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedierende hulle kinderjare na Brisbane Australië verhuis, waar hulle muziekloobane uh, eindelijk begin het, maar hulle het wereldwaai succes toe hulle nou teruggekeer het na Engeland toe en een contract onderteken het met producent Robert Stigwood. Die een wat ons gaan luister van hulle, is ook een baie gewilde ene van hulle en dit is Saved by the Bell. Klink soos Kallie Knoetse, daar in die gevecht in Spinks. Ach, uh, Gerrie Kootseem en Thank you. BG's, saved by the bell. En, ja, hulle was vir my baie beter gewees, voor Maurice by hulle aangesluit het. Sorry Maurice, uh, ek praat nie uit nie, maar, uh, ja, toe hy ingekom het, het hulle minder van een vibrato gehad, maar meer van piepstemietjes. Je weet, uh, as julle weet wat ek meen, die wat hulle ken, sal weet wat ek meen. In elk geval, ons stap aan, die program staan nie stil nie, ons Uh, is op die volgende een op het is uh, Belinda Joe Carlyle, sy is geboor in 1958, Amerikaanse liedjeskrijfster en sangeres en sy is wereldweit, het sy blootstelling gekry as die hoofdsanger van die all-female groep The Go-Go's. Sy breek weg as een solo kunstenaar van haar meest bekende solo's gesluit in Circle in the Sand, Heaven is a Place on Earth en ook dan hierdie een wat ons vandag gaan luister, en hierdie een was eindelijk baie groot gewees, vir Belinda Keile, ja, jy het recht geraai, dit is, liewe Leiron, for me. Dit, dit, dit, dit sal nou net wees as, as Eskom uh, ook op die bol is, ne? Jy kom Kom en. sommer so skielik, dit is Belinda Carlisle gewees, liewe laai dan for me, en uh, ja, nou die volgende ene uh, speel ek nou net direct na Belinda Carlisle, so dat kan sien, daar is twee Carlisles, en jylle moet nooit die fout maak om hulle te verwar nie, Belinda Carlisle, en wat is die ander ene? Zuid-Afrikaanse Brandy Carlisle, en Brandy is die een wat The Story gesing het, uh, sy het, uh, wel oor die liekie het sy nou gesê, sy het met haar eie kitaarspel, as begeleiding gedoen, die produksie uh, agent van die plaat, uh, hy was uh, T-Bone Burnett, het daarop aangedring dat sy die kitaar moet verloor, sy, uh, die, die, die ding is bezig met haar aandag af te trek, en voorgestel dat sy dit doen sonder die kitaar, uh, moet sy die liekie singen sy toe een paar keer geweier maar, Tybon Burnett was so aangedring daarop, dat sy naderhand, in een woede bij, die, die lied Sonera kitaar gespeel het, en dit die gewenste resultate, na voor gebring, en uh, finale opname bekling, julle kan hoor wanneer sy die story sing, uh, daar is een mate van woede wat daar uitkom, ne? dit klinkt van onpersoon, die liedje is een groot deurbraak gemaakt, na dit, uh, op een episode van emotionele TV, Sepi, uh, Trevor, Grey's Anatomy gebruik was, waar sy, Carla, self lesbies was, waar uh, die verhaal in die uh, waar die lied in die uh, verhaal speel tydens die voorbereiding van die karakter Kali Tors sy hevelik met die ander vrouw. Breinde is een groot aanhanger van die reeks en het is baie beindruk dat sy Grey's Anatomy uh, dat sy rol daar ingekreed met uh, haar plaat, haar muzieke gebruik was om een geie levenstij te onderskryf ons luister na Brandy Kaila en uh, die liekie wat sy bring is The Story, nou hoor nou die groot verskil tussen Brandy Kaila en uh, Belinda Kaila for once and for all Here is the verschil. All of these lines across my face tell you the story of why I'm so many stories got no one to tell them to. It's true. I was made for you. I climbed across the mountain top. that's on my mouth It's hiding the words that don't come out I'm all about for I'm to think I'm blessed Baie mooie weergave daarvan, The Story, dier Brandy Kyla, ek weet, die meisie wat ek altyd sê, ek draag geluister, op Facebook, um, Anja, Gerber, daar van Rosenville, sy sing om net so prachtig, sy het eindelik hele klomp liekies, wat, uh, uh, je weet, het is min wat die mens kan sê, die liekie is beter as die oorspronkelijk, maar uh, in Anjas geval, Uh, sy het een ander stijl, sy het een ander, uh, jy weet, wat, wat wat vir my in sommige opzichte beter klink as die oorspronkelijk, maar uh, kom ons praat nou nie te veel daar uit nie. Um, ja, soos ek gister net al gesê het, ek het uh, oornacht vriendin gehad wat hier geslaap het, uh, wat samen met my op school was, en ons het ach, seker, Wel, ons hou volgende jaar ons 55ste uh, school re-inie. So, dit is al lang wat ons <laughs> pelle is, en eindelijk was ons uh, dan uh, vier jaar langer as dit, want ons was in stand 6, het ek oorgegaan Senecaal toe, waar ek uh, met hulle, en so al die Senecaalers wat inluister op die oomlik, weet ons het van jou geskinner. Uh, ek en uh, die, uh, wel, Corina, Uh, het gesels en gesels en gesels en as geselskop dan praat die mam ons oor die ouwe vriende en so aan so, uh, en ons het hulle allemaal opgehaal en ons het hulle allemaal gediscuss maar soos ons is ons groep, ons mense uh, uh, oh, daar is niks slechts van enigeen gesê nie uh, ons hou van julle allemaal <laughs> dit was ons slotsom gewees, julle is great right, ons kom by Um, Chesney Lee Hawks 22 september 1971 gebore in die harkie van Engeland, by name Windsor in Berkshire uh, partijmese sê Berkshire, Berkshire ok, hy is vernoemd na die Engelse komediant Chesney S. Allen en uh, sy pa was uh, Len Chip Hawks nou, hy was die hoofdsanger van die Tremelous gewees, jylle allemaal ken die Tremelous en uh, sy hele familie was in die vermakelijkheids wereld uh, betrokken. Uh, hy voltoel sy school loopbaan in Sunnydale en is uh, hy begin toe as acteur op 19-jarige ouderdom in die rolprint Buddies Song. In maart maand van die volgende jaar in 1991 natuurlijk het hy sy grootste sangtreffer vrijgelaat uh, wat in meer as 1 rolprint gebruik gewoord het gebruik gewoord het gebruik was, ok yeah, dit is beter <laughs> uh, I am the one and only is soos uh, geskryf dier Nick Kershaw dit is dan uh, ook uh, die liedje wat hy vandag hier vir ons gaan syng, I am the one and only Chesney Chesney Hawks <tweak> one and only, sê Chesney Hawks en uh, ja, het was een groot treffer gewees en, uh, let jy as jy nog luister, ek weet nie jy uh, weet uh, pa Henny, hy was langklaas op die lug geweest hy kom luister nie meer nie, hoekom um, uh, ek het nou die dag toe vat my dochter ons uit verete en uh, sy vat ons na Henny's Henny's toe Uh, nou weet ek, ek het een foto gesien van jou pa waar hy in so een foto raam staan by die franchise Hennies, toe dog ek ook okay, hy is die Hennie van Hennies, die uh, restaurant franchise en uh, toe dog ek my wereld, ja, nee het is uh, lekker om so n plek te besit en jy werk seker daar en aan maar my uh, toe ons daar sit, toe sê ek, my wereld, so hier is nog een hennies in Kimberley ook, toe sê ek, joh, my opa'se bezigheid, strek ver. En toe sê my dochter of my nene, die rechte hennie, na wie die uh, franchise vernoem is, uh, hy is een klient, van haar, uh, of een patiënt, wat noem jy sê, sy is veeartsies, so, so hy uh, bring sy pitboel nie, is nie pitbull, nee, is een van die varkonde, bring hy daarna naartoe, want die varkond is dier, dwars dier als, uh, is hy die thema van die restaurant groep, en uh, toe sê sy vir my die hennie, is die hennie van die franchise, en ons kyk toe hy het, uh, by die dertig takke landwijd, so, uh, so, miskien is het net, uh, dat jou pa uh, ook by Hennies gaan keier, en, uh, je weet, gaan uh, restaurant, gaan keier, so, uh, omdat het sy naam draai, weet nie, maar in elk geval, toen moes ek nou, te leergesteld wees, en, oor, dit is toen nie Hennie, dit is nie, sy franchise nie, um, maar, uh, ja, ek noem het maar net, je weet, dat ek gedog het, Hennies is, jou paase franchise, nou daar krijg, die groep hennies, sommer nou een gratis advertentie ook, ons het damlikke geëet, ek moet sê, uh, ons het die ijsbein gehaad, ek het die ijsbein gehaad, ek weet nie wat die wees gehaad het nie, maar ek was happy met wat ek het. Right, ons is nou by die dame, oog, hierheen gaan ver terug, uh, sy is Klaudak Rogers Nou sy is gebore 5 maart 1947 en is sy sangeres en actriese uit Noord-Ierland. Nou amal wat gereeld luister, weet hoe voel ek oor die Ierse, uh, eer, en vooral die Ierse meisies, ek dink hulle is net kruid. Um, nou Klaudak is vooral bekend voor haar treffers Come Back and Shake Me, Good Night, Midnight en Jack in the Box. Sy was op een stadium deel van die groep Eurovision, Uh, en uh, sanger Jim Reeves het haar talent opgemerkt tijdens het sy uh, het uh, hy een tour gedoen het in Ierland en vir haar geleentede geskip wat haar loobaan een hulpstoot zou gee. Nou Klaudak Rogers singt vir ons haar grootgrootreffer en dit is natuurlijk I'm just your jack in the box. pay up to die down Love, don't go away drop my feedback Just your jack-in-the-box You know whenever love knocks I'm gonna bounce up and down on my spring My toys start when it stops I'm just your jack-in-the-box Because for your love I'd do anything Who just keeps my heart up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 Yola You're jack-in-the-box You know whenever love not I'm gonna bounce up and down on my screen I told you start when it stops I'm just you jack-in-the-box Because for your love I'd do anything Hey hey Say hey, hey, say That is Clodac Rogers with Jack in the Box Een Suid-Afrikaanse groep wat eindelijk wereldwijd bekend kon gewees het, as hulle toegelaat was, en, maar hulle die kans afgewees, want hulle moes vir 6 maanden van die jaar moes hulle in Ierland gaan woon, enzovoors enzovoors, om uh, internationaal deel te neem. En ek praat van Klaut, uh, oorspronkelijke Suid-Afrikaanse damesrokgroep, wat in 1977 in Johannesburg gestig is, hulle bekendste treffer is Substitute, was uh, saamgesteld door Willie Nelson in 1978, bereik hulle weergave van hulle kie nummer 1 in 10 lande en dit het ook op nummer 2 in die Britse Single charts bereik en vir 15 weke daar geblij. Nou dit vir is die Suid-Afrikaanse groep en daar die da was a groot achievement. Nou as gevolg van sancties tegen Zuid-Afrika uh, of tegen die Suid-Afrikaanse kunstenaars dan meer so, Uh, dier die Britse equity groep op daar die tijdstip het BBC se Top of the Pops program, een videoklip uit Nederland gekry om vir die treffers uh, lied uh, vir die pop 10 uh, uh, die top 10 uh, aftelling aan te bied nou gaan ons na hulle luister en hulle doen vir ons twee, die ek okay, ek nou net gesê, substitute was hulle gewildste ene, maar Hulle ander gewilde ene is Save Me en dan gaan ons by een wat ook baie mooi is vir my maar hy het nie so een groot treffer gemaakt nie dit is a Let It Grow Kom ons luister, cloud is the Save Me en dan Let It Grow dit is so recht voor ons oorslaan na die funny spot wat Joy daarvoor sit en wacht daar in Amerika Kom ons luister, Klaut! Take me away to the moon like the people around me don't feel right what are we to with dit was ook klaakt geweest en dit was a let it grow a lekker lekker ene daarvan hulle was ook a redelike treffer maar nie so groot soos hulle ander twee substitute en save me nie ek sien uh, uh, Louise Heinzmeier daar van Kroonstad jy is ook ingesluid uh, of ingeskakeld een van ons wel ek sal nie sê een van ons nie ek sal sê ons beste luisteraar en uh, ja jy is altyd ingeskakeld en daar hop nou Slat jylle oorloosies op die kop 4 hier en uh, soos jylle jylle tyd wil rechtstel, dit was die oomblik gewees om dit te doen en dit beteken ons as halfpad met die program. En halfpad met die program beteken, jyp, ons is by Fanny Spot. Joyce het altyd in wacht vir hierdie spot en vandag doen ons weer uh, een wat ons al voorin opgehaat het, maar hy bly snaaks, uh, jy weet ek, uh, my vrou sê, maar ons het ons al die geluid, of, of ons het ons dat, jy weet, dan sê ek nou, maar ek kan twee keer vir die selfde ding lach, en uh, hierdie is Nathaniel, en hy gesels oor gemorspos, uh, wat die mens maar so in die uh, pos beskry, wanneer hy om gaan leeg maak, en uh, ja, hy het een probleem daarmee, um, Nathaniel, gemorspos, ons luister, kom hy is enige skoolseun wat al ooit in sy lewe een klavierles ontvang het het ek na matriek geen keuse gehad as om te gaan musiek studeer en wel met 'n onderwysbeurs nie daai jaar was 'n onderwysbeurs 1500 rand 'n jaar dit was genoeg vir klasgeld, verblyf, vervoerkos en 'n kas wat in my eerste jaar reeds die verkeer tot stilstand kon bring <lacht> nadat ek begin het Om orrel te speel by begrafnisse en verassings was daar ook genoeg kontant vir die nodige uiteet, alcohol, sigarette en langspeelplate in my almachtige poging om van my maagdelikheid te ontsnap. <lacht> Daie tyd het ek gewoon in een woonstel in een baie ou gebou met een donker voorportaal en een rai postbusies achter ten die meer. Eendag net uit die skierigheid maak ek my postbusie ook oom. Daar skoot 'n briefie in met 'n venster gek. Dis van die bank. Hulle sê ek het 'n rekening. Nou dit het ek geweet. So kon nie verstaan hoekom stuur hulle vir my die briefie nie. Maar dit was 'n groot oomblik. Dit was my eerste pos by my eerste adres. Maand later keer die opsigter my foon in se koot plan maak. Niemand het plek om te parkeer nie. Ek storm posbus toe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 Kruip weg in winkels, eet achter plante en keir achter pilare <lacht> Recht bekant my in woonstel Het een vrou gewoon wat elke dag verskyn het met een truikje met knoopies En tot vandag weet ek nog nie wat maak my die wangstaan in die woonstel nie Knoopies spinnekop of knoopies trui Sy het my vader laat denk aan een sponskoek bleek, sag, en nog die versier nie. En haar mond was permanent opgetrek in die type glimlach wat ‘n verpleegster behare vir a baie syk persoon. Eendag keer sy my voor in die voorportaal, ek hou jou dop, sies. En. Ek kan sien, jy het geskrik. Ek sien, hoe bewe, jy by jou postbus, dis ons amal se so lot, ons word bekruip.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 Hy het hy hond elke dag gevoer met veehaardspille en die deurste vlees had Hy het elke dag geleer hoe rak jy nog kwaaier en sterker Toe word hy hond so groot my oom kon nooit weer by die huis uitgaan hond het so geskopt in die deur en wat my oom opvreen Toe een nachte wel die hond slaap het my oom probeer Ontsnap maar die hond was te vinnig By die begrafnis was hy net die twee in die ryker Ek sê ek het nie een hond nie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 Praat. ons maak hulle reik en beroemd en ons wil soos hulle aantrek hulle lach vir ons dis die goed wat ons groot maak wat ons bekryp ek sê nou hoekom sing jy koer sy sê niemand weet raarig nie maar a koer word uitgelos die bose machte van die wereld sê nooit ek wil die aarde regeer kry vir my koer nie daar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 Ons oefent twee keer een week en jy welkom, jy kan kom met jou kleerkies, ons geef jou een toegang.) <lacht> nou kyk op aarde is daar net twee soorten kore. Die een is onzichtbaar. Hy syng in een rolprinting kathedrale vanaf een balkon met hemelse stemme, woorde wat gemens verstaan nie, en melodie wat jou siel genees. Die ander kore kan jy syn. Hy staan in rye voor in a kerk of in a saal en word gehypnotiseerd door a persoon met arms Amal rol hulle oog gelijk of trek hulle monde gelijk sinds volkies wat sien hulle mamas op pad met a warm of visies in ‘n bak wat sien jy het gaste Ek sel was op hoerschool in a koer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 E'n competitie, het ons gereine bus, wat ons testosteron so laat skitte, dat het stoom by ons mouwe uitgekom. Ek moes altyd sit langs Wilkie Burger met sy fietsrijbentjies en 'n grappie probeer maak, terwyl ek sien hoe star hy vir Joy Geiers is een minder bevoorrecht kyk na die laaste eclair in die bakkerijse venster. Sondag moes ek in die kerk sit en kyk hoe die dorpse eensames met stemme uit die hel nog een bekende in beminde lied met oorgawe vermoor. En daie het amal hoedens opgaan. En die persoon wat syng moet 'n hoed op, like posvermeisjes, wanneer jy stolslaai probeer omkeer uit die bak wat nie gespuit is nie. alhoewel ek 100% verstaan, ek oorbied veiligheid en uitkomst, kom ek je weer na bij jou nie. <lacht> het is nou 20 jaar later, ek krij meer posses ooit, as meer bocht televisie as ooit, en ek word bekruip elke dag, en ek weet nie wat om my aan te doen nie. Maar ek het nou amper genoeg gehad. Ja, net soos, uh, uh, soos net Nathaniel dit kan doen, eh, uh, story vertel met soveel kleur en uh, skreeuwsnaaks vergelykings wat hy tref ok ons is nou weer terug in Ierland en uh, so ek sê die oons uh, ja hulle ook een bykie van uh, uh, gunsteling by, by, by my in en ek praat hiervan <coughs> die twee wat uh, Eerse eh, Sangers, Mick Foster en Tony Allen. natuurlik hy is van Ierland, hy vermaak ons volgende. Die Diosopharm strek al vir 45 jaar en dit is nou 47 jaar en in die tyd produseer hy 30 albums met die verkope lys van oor die 22 miljoen plate wereldwijd. Tydens hy Suid-Afrikaanse tour raak hy versot op ons Kaapse Weine, en ons mense sy gastvryheid en vriendelikheid. Ellen is 1952 gebore en foster in 1947. Hulle stig die groepie foster en Ellen in 1975 en uh, met die likkie a bunch of time en dan ook uh, die ander een wat hulle daar, uh, vrygelaat het was uh, Maggie. Maar eerst in 1979 die werklike deurbraak toe hulle het sê dat hulle nie nog nooit weer teruggekik nie. Ons luister na Vaster en Ellen en die liedje wat hulle vir ons syng is I will love you oh my life. for telling me I'm weak When I'm criticized I never speak I prefer to turn the other cheek But I will love you all my life I can never do things right by you I'm the kind of man who muddles through I find mistakes in all I do, but I will love you all my life, something foolish happens and you see, in the middle of it all there's me, seems I cause you so much misery, but I vir ons, All My Life, I Will Love You All My Life, uh, gesing het, ons stap aan, ons kom nou by my gunsteling damekie, een van hulle, natuurlijk, hulle weet ek het baie, en hierdie ene is die een van die siekers, en ek praat natuurlijk van Judith Durham, die liekie is uh, The Carnival is Over, is een aanpassing van die ou- Russische volkslied van Stenka Razien en word baie aangewend by die afsluiting van karnevale of grootbijeenkomste. Die Siekers is sy sangeressie, uh, Judith Durham, uh, sy syng om ook en sy het een, een krachtige stem, moet ek by sê. Die Siekers is uh, amtelike, uh, wel seker die soort handelsbeelding as wat die voor Jackson en Jill gehad het en ook, ja, eh, uh, Ja, win of meer, die selfde type ordentelike voorkomst, selfde genre muziek, inleidings met twaalfsnaar, gitare, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Hulle is van Australië in het dwarsde die 60er jare vele treffers geproduceer. Ons luister na, hulle, groot treffer, uh, ek gaan laat hulle twee doen. Die eerste ene wat ons gaan luister is in 1966, Turn, turn, turn. En dan direct daarna luister ons weer naar die seekers en the carnival is over. Kom ons hoor, hier gaan hulle. A time to kill, a time to heal A time to laugh, a time to weep Do everything, turn, turn, turn, There is a season, turn, turn, turn. And a time for every purpose A time to break down, a time to dance, a time to moan, and a time to cast away stones, a time to gather. kan we over 1967 van die siekers en net voor dit het ons tun tun tun 1966 het ons hom geluister en uh, ja ek het mos reg in die begin gesê ons het 'n uh, pare wat ons uh, of, wel twee twee liedjies wat ons ook aanbied vandag en, en dit was ook een van die wat ons twee aangebied het een van die wat ons twee aangebied het oké okay. uh die volgende een wat ook twee gaan syng vir ons, ek weet nie, jylle ken vir Geraldine en haar groot tref, treffer is natuurlijk Take Me Back en die ander een is Forever and Ever. Nou Geraldine het in 1973, is groep van die Brannigans, dit sy deel geneem aan die eerste selectie vir die Eurovisie. Uh, so song, sy so festival in die lied was a Fadoo Fadoo wat beteken long long ago. Nou hulle het vierde uit acht deelnemers geëindig nou dit was die acht finaliste, hy was hier net 8 inskrywings nie. Twee jaar later is hy dier die RTL gevraam Luxemburg te verteenwoordig by die Eurovisie in Swede. Uh, Geraldine het die uh, Toiliet daar gesing en het daar voor, net haar voornaam gebruik en nie die uh, net om te onderskui van die Geraldine Brannigan wat in 1967 ook aan Eurovisie wedstrijd deel geneem het vir Zwitserland. Sy het in hierdie uh, instance het sy dan in vijfde plek klaar klaargemaak Brennigan is getrouwd met liedjeskrijver Phil Kulter uh, wat saam die toy lied geskryf het. Ons luister na, en soos ek sê, die eerste een wat sy vir ons gaan bring is, uh, kom ons reil hulle om, kom ons het eerste forever and ever en dan gaan ons luister na Take Me Back. Geraldine Brannigan. I. come I.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 voordat het sy gesing Forever and Ever. Um, al twee groot ginslimme, al twee pel vooral die laatste en take me back was op Eurovisie songcompetitie gespeel of gesing. Suid-Afrikaans mysie, Suid-Afrikaanse kunstenares Joanne uh, Elizabeth Libbe sy is geboor in Boksburg op 26 maart 1948 vol 2 jaar skooloopaan in die Johannesburgse Hoortechnische Hoorschool en eh, sy begin na naere as een ontvangsdame en syng ook in country orkest. In 1967 trouw sy met Ralph Thursday Field en terwyl sy in die huis syng en haar werk doen, word sy dier die bierman opgemerk, wat daar dan sommer aan Johnny Colini voorstel, wat op sy bier een auditsiereel by Peter Lotus by Gallo Records. Nou, onmiddellik is sy toe aangeteken. Nou, oor jare het Joanna Field vir ons paar van die beste country in gospel lekkies gebring wat Suid-Afrika kan bied. Joanna het op haar eie en saam met ander groot kunstnaaf soos Billy Forrest by het sy opgetree en dit een paar klassieke en tydloose snitte opgeleverd soos Don't Fly Too High My Little Bird. And, uh, dream that good friends, uh, this little uh, light of mine um, ja, en nog een hele spul ander uh, Vandag gaan ons luister na twee van haar liekies ons is nog steeds op twee en dit is a goodbye John I love you en dan direct daarna luister ons na die Afrikaanse ene van Joanna Field, Silverman Joanna Field, Silver Man en net voor dit Goodbye John, I Love You die volg neem op die draaitafel wie hierdie Kimberley is vandag weer so so warm hulle het nou gewys ons het, laatst week het ons op die stadium 44 grade, ok ek het dit oorleef toe kom hulle en hulle series is 38, ek het dit oorleef en toe gister was uh, 37 en vandag sê hulle 33 En uh, dit voel vir my vandag net so warm soos het gevoel het toe, toe dit 44 was. Dit is uh, warm is warm. Uh, ek weet nie, ek kan nie aanpas nie. Uh, maar ek hou ook nie van die winter nie. Ek hou van so 'n middel-middel medium uh, en uh, dit sal hier by op die meeste 28 wees. Ehm um, maar in elk geval, ja. Uh, het, ons het ek het fotos hieso van die Teerstraat, daar in die middenstad, waar die Teerstraat bezig is om te smelt, en die hitte laas week toe ons 44 was. Ek sê, dit is net ongelooflik, die, die, die, ek kan nie denk dat het enige ander jaar al so was, soos die, die hier jaar is nie. Oké, okay, ons uh, op die draaitafel nou, ons gaan nou die aftrane, ons is amper op pad uit, uh, dit is kwart voor, Johnny Lester, en uh, ja, so hy, hy, hy is bekend as Johnny Nash. Geboore 19 Augustus 1940 Amerikaanse reggae en popmuzieksanger Likie Skryver die bekendste in die VSA vir sy 1972 treffer I can see clearly now jylle allemaal ken hom, jylle allemaal onthou hom. Hy was ook een van die uh, eerste nie jammakainse Uh, sangers om reggae muziek op te neem nou Johnny Nash hy bring vir ons nou ene wat o ons het om baie saam Was hy Johnny Nash en nie Johnny Cash nie. Hulle uh, vraag, hoe herken mens of hoe ken jy die reggae beat uit? Nou ek sê altyd, as, as, as jy so luister na hom en het klink of jy kan paardry op hom, jy weet, dan weet jy nie, nou het jy vir reggae beat. Uh, Dit is een lekker liekie om perd op te ry, maar so op het drafstapje hy moet nie loop nie of hy moet op die trippel nie. Hy moet op draf drafstapie en dan kan jy pertrui op hom, dan weet jy, hey, hier is reggae. Oké, okay, ons is nou weer by twee van een damietjie, en sy is Sandy Posey, geboor op 18 juni 1944, Amerikaanse gewilde sangeres, wat in die 1960s uh, sukses geniet het met enkelspelers of solos dan, uh, soos haar uh, 1966 opname van Martha Sharp, wie sy composities Born a Woman in a Single Girl. Sy word dikwels as a country zangeres beskryf, maar soos Skeeter Davis, aan wie sy gereeld vergelijk word, wissel haar uitzette, geweldig. Pauzie het vier treffers in die Verenigde Staten gehad, waarvan 3 op nummer 12 op die Hot 100 gepiek het. Nou, sy is geboren as Sandra Lou. A Pauzie, in Jasper, is die dorpsen naam, Alabama, sy het in 1962 van die oorschool in West Memphis het sy gegradueer. Pauzie het werk as een sangeres gekry, en het sy aanbevel is, dier het Tanny van ja. aan een kenner wat in televisie gewerk het. Die liedjes wat ons gaan luister van zijn, die Pauzie is twee van hulle, en die eerste is, wel, al was was groottreffers geweest en die eerste is I Take It Back. I didn't mean it. En Single girl was the eel groote gewees. Hier kom sy. Here he comes now. I've got to tell him somehow. I could put it off till later, but it's best I do it now. Hey, listen to me there is something I must try say. I put it out so long But I decided that today is the day My love for you is dying Oh no, please don't start crying I'll take it back I didn't mean it Please forget the things I say I'll take it back I'm sorry I must have been out of my fear He's such a man It must have hurt him a lot If he let me see him cry But I must try again This time, I'll say goodbye Maybe you've been good to me You've always had the best you could Try to understand how way you've always understood I can't go on another day Oh please, don't look at me that way I take it back I didn't mean it Please forget what I just said I take it back I'm sorry I must step it out come my head sometimes it's better to be learned than it is to love Sandy Posey en net voor het I Take It Back en uh, ja, sy was baie gewild en ons het baie van haar gehoop en daar is meisies wat sommer maar net single geblei het net om te vereenselvig met hierdie dame wat oorgesing word <laughs> single girl, ok, ek sien uh, Johan Kool, jy is ingeskakel en ei uh, toch, jy sê die mooiste dinge Hulle sê, wat sal rankkap toch sonder Ludwig gewees het. Ach man, dit was so dankie, ek gaan daai veer gaan ek in my hoedjie sit, as ek my kepsie op sit. En, <laughs> uh, ja, uh, nee, daar kom tye wat uh, mens nie by alles kan bykom nie. Ek het juist in die laatste week of twee, het ek twee van my programme opgegee, want die ouderdom, jy weet, hy is a, ek um, um, um, wil nou nie vloek nie, maar, eh, uh, hy is nie baie aangenaam nie, hy behanteer mens nie goed nie, hy is goed wat ek in die verlede kon bykom kan ek nou nie meer doen nie en ek gloe, uh, as jy iets aan het, dan um, moet jy uh, de sekere dinge uh, achter wie laat en so aan, nou ek het verhandel ek sê van ek is op pensioen, so ek is nogal flexibel met tyd ek is tydse baas Uh, tyd is nie my baas nie, maar daar is sekere mense wat werksverplichting het, wat ander verplichting het, en uh, so dan staan ek maar in, want ek is tydse baas. Uh, ek moet, en ek het bijgesê, as ek hier klaar is, moet ek vannacht werk, want ek is bezig om uh, vanavondse uh, opspoedprogram saam te stel, en uh, ja, dit uh, is nie so makklik nie. Um, en ek sien hier so het, uh, hy Johan Kool vir ons sommer nog uh, posterkie gemaakt wat sê uh, dat uh, wel die cello is daar, die viool, die uh, vleelklavier en so aan, dan sê hy daar uh, Tune on air en dit is Ludwig Venter. Dankie Johan, jy maak die mooiste prinkies. Jan Poole, ek sien jy is ook ingeskakeld daarvan naar Robertson af en uh, ja, ek uh, hoop jy geniet wat jy hoor en um, dat jy die program geniet en sal ingeskakeld blij want sessie uh, doen ek vir Rudolf, sy program ook en jy weet ek voel altijd so sleg as ek vir Rudolf, want wanneer hy die dag uh, uitsaai dan daar is nie iets wat daarby kom nie Uh, hy is so bezig hy krij oproepe, hy krij boodskap hy krij versoeken hy krij die wet en dan kom ons en ons staan in vorm en dan is daar geen reaksie nie dan wonder mens nou wat op aarde doen ek verkeerd maar ja, dit is die Alexanderbaai mense en dit is skoolvriende en uh, hy het een groot ondersteuningsbasis hierdie Rudolf van ons en hulle ondersteen om tot in die hoogste rakke. Ok, ons gaan nou verder en wat gaan ons volgende luister? Kom ons, ja, hierdie is net instrumenteel en die groep wat dit doen is uh, wel, Phil Cordell hy is op 17 juli 1941, nee, 47 sy geboore en hy so op 31 maart uh, in 2007 Britse muzikant wat uh, in die laat 1960s en in die 1970s aantalle plate onder, uh, opgeneem het en uh, onder verskye alias name soos by voorbeeld Springwater nou, Springwater is die naam wat hy gaan gebruik vir die uh, liedje wat hy vandag vir ons doen en julle allemaal weet Watterlikie het Springwater bekend gemaak. Ja, ons luister na I Will Return van Springwater. Instrumenteel maar 'n uh, uh, lekker eene. Hier kom hy. Julle dit en dit is waar ons nou moet sê bye bye uh, die program is voorbij, ek gaan uitspeel met uh, die Franse damiekie Marielle Mathieu wat Acropolis Adieu vir ons gaan sing en uh, ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeluister het en maar blij ingeskakel om 6 uur gaan ek verder as ek by tijd sy program kan by mekaar slaan ek sal vannacht moet werk en dan sal ons 6 uur verder speel, uh, meestal boere muziek wat ek van 6 uur uh, sal speel op Rudolfs program, op spoed en ek uh, sê weer eens, baie dank julle julle geluister het en geniet julle na doen wat julle geniet geniet wat julle doen Ek is Ludwig Venter, signing off met Marieel Mathieu en ons luister na Akropolis adieu, soos net sy om kan sing. Lekker nawek!